الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا كما يضعم المعتزلة أنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له إلى غير ذلك فإنه محالنا ظاهر بمنزلة قولنا أسود ولا سواد له وقد نتقت النصوص بصفوت علمه غرض دی شارح رحمت الله ليله تعلق دی دی شرح نه اغه مختصره دوه خبري دي اول غرض د شارح رحمت الله للي اغه ذکر کوي غرض د ماتنه دویم ذکر کوي ته حقيقه المقام اول څه د ذکر کوي غرض د ماتنه نو د يي ولا هو دغه داوي سره ماتم رحمت الله علیه د خبره وکړلې یوې صفات س... صفات ثبوتي ذکر کړل لپاره د ذات دی, دی بار تعالی او دویم غرض په دی سره رده په معتزله وبنده معتزله خبره دا ذکر خبر کړي دا, دا چونکې هغه هم قرآنی کریم مني قرآنی کریم کې د الله رب العزت د لپاره دغه صفات ذکر شوی دی لکه مخکمه گو تاسې دلایل ویلیو علیم او قدیر او خالق او عالم حقیقی لا غیر ذلک د اطلاق هغه په باری باندې راغلی ده لدین خو دوی انکار کولای نه وس نو لدین وجنی ویلې چې په زاد دی باری کې مسله داده چې اطلاق دی حمل دی عالمون په اوربندگی کې خو په دی معنی باندې چې عیلم به د دې لپاره صفات نه وی او دارانګه دې قدرت اطلاق به په دنده کېدلې سي خو لیکن قدرت به د دې لپاره ثابت نه وي نو دوی ویلې چې د الله د لپاره علم راغلي داخل الله بندې اطلاق د عالم نو د قادر نو د خالقون راغلي دا بدون له دنا څه دا مبادید مبادید دې هغه قایمې لزار دې بارې سره هغه صفات لپاره دي واجب وي نو ماتند راغې په دې خبره باندې ردو وکړه نو وی ویل چې ولَهُ صفاتنا زليتنا د الله د فارا صفات ازلی راغلي دي, دي پارا صفاتي ازلي راغي لدي. نو ګوې کې غرض دې ماتن رحمت الله علیه دی او یم غرض هغه رد په معتزله باندې دایې چې دوی دا خبره هغه د عقلنا مخالفه دا او د رنگا د نقلنا مخالفه ده زکه اقللی دلیل خدا دا چې عمل دی یو شی په شي بندې را ځي هغه ته قاذاې قیام د مبې کويله هغهه شی سره تا وویللی ضایدون زارریبونه نوخام مخبه د غ د سره قایم وي او دا رنګه تا وویللی چې ضایدونه سودونهسیواات د سره قایم ووي که چېرته ته و چې عملدي مشتقی راغلی دا قیام د مبدی نه دی دی دا خود سه سه لکه ته حمل دې اسودن په یو چاوه کې بيدوندې قيام دې واد نه لده سره دا خو حماقه او جهالت ده نو معلومه د ذات الله بندې اطلاق اغه دې عالم راغلي دانو علم به دې دې فارسه صفته وې اطلاق د ښاډر نو د خالق راغلي دانو قدرت او خلق به دې الله دې فارسه صفته قدغه مبدان نه قائمه وینودام حماقت دا دا. او دا د عقل مخاليف ده او دا رنګ د نقل مخاليف ده زکه وقد نفقت النصوص بثبوت علمه وقدرته النصوص کته شاهد دي په خبره بندي چې د الله د فارس ثابت دي, دي, دي. لکه مخ خیال ته مګو تاسې بیان کړی و ان الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم دا یاتہ کټ تفصیل المقام نو تحقیق المقام په دې مقام کې دره چې اصل کې دغه صفات او کې دوه صورت دي یو دا دا چې دی ایلمنا یو دی خلق قدرت دی قدرتنه هغه ملکات نفسانیه مراد کې یا لې غنا کیفیت حادثه واخله نو اوس دا د باري د پارا ثابت دی او کنه نو دا هم متفقون علیه بیننا و بینهم دا تحقيق المقام دا ذکر کی د یای چې دغه صفاتونو د پاره دو صورت دی. یو صورت دا د مراد دغه صفاتونو نه ملکات او کیفیت یا او حادثه واخله نو برخو دا خبره خو هغه اتفاق دا بیننا و بینهما چې دا دی واجب سبحانه هو د پاره نه ثابت وله ف زمو کوون الواجببي محل تعالى تال اللهخوا انظال کالوون كبيره وجه مګتهاسویللي و چې محل د حاد لا کونه الله او دوام خب دوام سره دا ده چېلم چې داېفت د باې د پاه ګرځوي نو دا صفتې عزیا خللی او دا به قدي دا بهقا ما لذات الواجب سره دا دی واجب دی فاراستا وکنه نو په دی کې اختلاف راغلی ده په دی کې اختلاف راغلی ده نو یو طرف ته تحقیق المقام کئ بل طرف ته ک څوک توجیله جانب دی معتزله ونه کې خود به خود جواب موست که څوک دا جواب کوي چې غوې دا ویل دي چې الله عالم د لا علم له هو الله قادر د لا قدرت له هو د معتزله په مطلب ته نه پوي شوی دی غوې مقصد دا ده چې الله عالم ده خو دغه علمه حادسا س د مږ د ثابت د داقیغته نه د ثابته او لا قدرت له مع نه ده چې الله بندې اطلاق د قادرون راغلی ده خو دغه قدرې حادسه چې ععبارت د له ملکی اولهکیفیت نفسي نه د اللهپاره نه د سابته نو ده چې کله تحقیق المقام مقام کوي چېنااساحبه دغه صورتې اولی دا محل د نظ نه ده دا خو اتفاقی د بیننا نهنا بینهم نه هم چې د اللله نستا، او وجه مګو تاسو ویلې زکه لازميږي کووند بهاري محل دي حوادث او محل دي حوادث نو مګر حادثه یی حودث دي باري او دا منافید له امکانو له قدیم باری تالا تاسو را خنځات راغله د په صورت ثانیه کړم صورت ثانیه څه ده چې علم عبارت واخله اه لا اګه صفته چې دا قائم ده له الواجب سره دا هم قدیم ده نو دا د الله د فرستاو کنو نو پدې مسلې کې دوه قول دي یو قول دي اهل سنت والجماعت من هزراتو ده دویم قول پدې کې د معتزله فلاسفه و ده اراد معتزله فلاسفه و ده اغه یی چې د الله رب العزت د فاراد صفات نسته ولیک چې دوی و بولې نو دا به هم قديم وي حادث خو یې منل نه سي که حادثه کې بیا کوم محل دی حوادث راځي نو چې کله د قديم اومنل نو بیا لازمی دي تعداد د قدماو تاد به خدما او باطله مستلزم باطل لرنی مګر باطله نو صفات قدیمه دی باره دی فاره دا هم باطله کته قران کریم کې خو الله رب العزت بندې اطلاق اغه دی خالقون او دی قادرون راغلی دا نو دی یی چې تغیو ذات دی باری تعالی اغه په اعتبار دی تعلق سره پدې کې اغه تبديل او تغیر راغلی دا په دې طریقې سره د یو ذات عین دی د غیو اغه عین دغه صفته ده دغه یو ذات عین دغه صفته ده دغه تغیر د صفته راغلی ده اغه په اعتبار د نسبت اغه په اعتبار د تعلق سره راغلی ده لکه دغه ذات ده چې د تعلق له معلوم سره راغی د تعالم ولیکيږي او که تعلق له مقدور سره راغی دته قادر ولیکيږي ک تعلق له مخلوق سره راغی دته خالق ولیکيږي نه سورې پوي دې یي چې الله د فار صفات نشته ولې و دې وژن چې الله رب العزت د فار ک صفات را راشي خو بیا خو تعدد خدما و راغې یو ذات دی باری تعالی دا و یا صفات دي نو تعدد خدما و باطل مستلزم باطل لرنی مګر باطله دې خبره خو په هیڅ وای کنه نو دوی یي چې دا غا اطلاع ک په الله تعالی باندې د صفات راغلی را دا په اعتبار د تغیر نسبت سره راغلی دا غذات عبارت د لصفاتونم ځکهکه د دې ذاتی اضافته معلوم ته اخلې د تعالی ملیکيږي که مقدور ته اخلې د تقدر ویل کیږي که مخلوق ته اخلې د تا, تا, تا دا. نو د صفاتونو کې تعادل سي پیدا شوی دا اغه لوجدي نسبت له وجدي اضافته لوجدي اغه تعلق نه پیدا شوی دا امور متعدده سره زکه چې د معلوم سره په اړیکه نسبته راغی یو شی ورته ویلی شو چې مقدور سره راغی بل شی ورته ویلی شو ورته دلې نو په خاريج کې د یو زړه دانه ته څنګه صفات ځانته شیدم زما ته خبره ورسیده خدای یې چې دا, دا خبره خبر غلطه ده ولی وې دې وجنه چې موږ یې صفات د الله دی فرستا کته حادثه بولی کې قدیم زیم قدیمي بوله کته بیا خو خوراگې تعدد کدماو زم راغلې دي کنه تعدد کدماو چې باطل ده د التا چې تعدد زوات قدیموي او دلته موږ خپل په دی زوات نه دا کړې ذات خو یو دی باری تالا ده تعدد دی ذات او دی صفت راغلی ده او دا نهایت کمال ده په ذات دی باری او په ذات دی واجب سبحانه او کیه نو له لهازه کوم چې باطل ده ګل لازم نه ده او کوم چې لازم ده په خبره فوټره دویما دار چې صاحب کته د ذاتو صفات یو ځای اخلی چې دا صفاتونه عیني د غزاړه او داله وجودي تعلق دی نسبت علیم ورتویل کیږي خالق ورتویل کیږي قادر ورتویل کیږي نو زموږ چې کله د ذاتو صفات سره یو کړو بیا خو پکار دا ده چې د دوی په مابین کې حمل جایز وي د دوی په مابین کې حمل جایز وي زکات چې د عینینو په مابین کې حمل کیږي لکه فارن ما درته ویلو الانسان و انسانون عمل خو جایز ده اوس دغه عمل لسره جایز نه ده دڅ نو ویل کیږي چې ازاتو علمنا ولعلمو ذاتنا ازاتو قدرتنا ولقدرتو ذاتنا نو چې کله حمل نه ده جایزه دا دلیل دی خبره ده چې دلی په مابین کې ا عینیت لسره است نه نه دا چې کچیرته مګه قول پر عینیت باندې وکوه او بیا خدای غزاد او صفت یو شی و ګرځیدل نو علم ذاته او ذات علم سره نو کوم شی ته ذاته ثابتیږي هغه به د علم ته ثابتیږي نو ذاته ثابته داوه چې معبوده معبودنا دای معبود دي مخلوقات لري فارو کنه ذات بیاغه په کاردار چې دا, دا, دا قدرت دا معبود شي او علم دا هم معبود سي حياتي باري دا هم معبود سی او فدي بندي خو چام قول نه دکړی تاسو دا منه چې علم معبود نه ده په پیګي کنه او قدرت معبود نه ده که ته قول په عینیت بندي وکې یو نقصان به را سی چې فرق برانسي په مابين د ذات و د علم کې ځکه ذات به علم سي علم به ذات سي او فرق برانسي په مابين د صفاتو کې ځکه ته یواله راغې وسمع بصر صلا او بصر حیات حیات قدرت او قدرت علم د اخټول یو شی وکړدل حالان کې دوی په مابین کې غیریت یفتا کنه علم مغایر ده دچانه د قدرت نه قدرت مغایر د د حیات نه ای لا غیر ذالیکا بده خو پوه شئ نو یو بوفر کرانسی او دویا مداره چې کوم شی چې ذاته ثابتې دي اه هغه د صفاتم ثابت حالان کې دا ثبوت راغلی ده لکه مادر توویل چې زیاتته دا سابت ده چې ان معبود لل خللاائقةه دا د ټولوب مخل خاتو لپاره معبود ده اوتهدعویل چې چېاعلم هغه معبد د لپاره د خلقو قدرت دا معبد د ده نه نو نوویلکیږي معدوم ده چې دوی قول دا مدود او با قول ده په دوطرری قو رتفوکهستا ش پوه شوي چې مږ خیاو چې صفت د صفات قدیم دي ک تععدوددي خودداغض راغلیديوي ځکه تععدود چې بایل ده د زواات قد او ولا نقول به زکه مخ خایل د دي و چې تعدد د ذات او د صفه راغلی دا حکم څه باطل دا غلازم نه دا او کوم څه لازم دا غا او کته دا خبره وکې نه عینیت دا زما عینیت باطل دا ولی و دیو جنا چې یو خو په کار دا و چې د حمل سی وي زکه د عینې نو دیو په بل باندې حمل کیږي لکه پرونه مګو تاسو ویلې او دلته د حمل نه دا جایز د څه نه چې ذات او علم ها اوغه په دلې او دوه مدداره چې کومګه کول دی 아이نه کو نو بیا به فرق را نسی په ما بین دي ذات او دی علم په ما بین دی علم او دی قدرت په ما بین دی حيات او دی علم کې لکه خو یو شی ده نو فرق کې فرق ويسته او بل ده چې کوم شی ذات ته ثابت دي هغه وبیا ته چې پته ثابت پر خوېسته نه نو ذات خو دا ثابت ده چې کومو هم معبودن للخلائق دیبه دي صفاتو تم دا ثابتيږي حالانکه په دې بندي شان قول نه دا کړای سمجهانت خبر اورئ څه خبري ورشویلې یوه د فرساله سوال وکړه نه غرض د ماتین ذکر کړه چې غرض د ماتین رحمت الله علی رد په ماته جلو باندې او دویمه تحقیق المقام وکړه چې اصل کې دلته دو شرایط نه راغلي دي یو شرطی اتفاقی ده او یو شرطی اختلافی ده کله صفات او ملکات او کفیات نفسانی واخلی، نو دا موږ هم یاوې می میایې چې دا د الله د فارنه د ثابت زګه د حادث دي خو په دې او کله د نه صفات ازلی او صفات قديمه کامله واخلې نو موږ دې قائل یو او دوی نه فکرې خو دوی دا نه غلطه ده او دلیل ذکر کړي لا كما ايظان الموتزلتتو د س ده لکه ک د د معوتزلو ده أنه عاالونه چې دعالم دا لا علمه له د غې پااراععلم نهد راغلی او قادر دا قدرت نه در راغلي لا غیر ذلكه فإه محال ظاهر ان ځکهده دخکاره مححل ده ب منزلت قو ده په دي قودي مګ چې سړ سودونه ولا سواده له عمل د عسود پرغلي خصوا د د سره نه دقام څકારે جهالتونه پوي ده نو کول پدې بندې چې په الله باندې د عالم راغلي علم نهستا دا هم جهالت ده مت یاکل مخالف دویم موخه د نتاق ته انه شذور به او نشو شاهیدی په ثبوت دی اله مو د قدرت دی الله باندې و غیره همال دینه اله په نور صفاتو باندې ود الله او دا دلالت کوي دا شذور د افعال متقنه او په وجود دی اله مو د قدرت دی الله تعالی باندې نه په مجرد تسمیه د سرات دی اله مو قادر دا ولیس النزاع د تحقق <تصفيق> المقام دا ولیس النزاع ند نزا فی العلم والقدره التي فاع علم وقدرت کې چاغل جمله دي کیفیت دي جمله دي کیفیت حادثه او دي ملكات نفسانيه و نه لما لماسره ده ل دې وجنه صفه بندت سره کې دا او لما او د مغمن ان الله تعالی حينا چې الله رب العزت حياه ده د دې لپاره حياه ازلي ده اغل قبلی دې عراز نه ده او مستحيل البقاء نه ده چې بقای محالی بلکې باقی ده والله تعالى عالمنا الله تعالى عالم دا وله علم ازلينا ديدد دي فاري مزلي راغلي دا شامل دا ليس بعارض ولا مستحيل البقاء نو اغ باقيم دا او لقبلي دا عارضنم ندا ولا ضروري ولا مكتسبنا اغ لقبلي دبديهات او لقبلي نظرياتنا هم ندا و کذا کذا علم دی مخلوق دی ممکن کده د قسمه نه وکذا فی سایر صفات دارنګا هغه په مو صفاتونه کې بلکې نزا په دې کې راغلی دا لکه څنګه ان لالعالم منا علم نه چې د عالم دی فار د مغنا علم راغلی دا څنګه ارزوي قائم له دره زائد وی په دې بند حادثینو آیا د ثانیه د فار چې هغه عالم دی علم راغلی دا څنګه صفته ازلی دا قائم دل دره زائد د په دې بند قدیم دا انو دا رنگه طول صفات نولده دویم صورت نا انکار کرده دام پلاسی پا معتزیل و او دا عقیده کرده دا سی صفات د باري عین زاد دی باری دا پده ما نابنده چې دا یو زاد دام پیاو یا تیبار پیا تیبار د تعلق سره په معلوماتو باندې د عالم بلل کیږي او په مقدوراتو باندې د قادر بلل کیږي لا غیر ذالکه په مخلوقات باندې د خالق بلل کیږي فلا يلزم تکثرن نه نه لازميږي تکثر په ذات کې او نه تعداد د قدم او واجباتو جواب دا د ما سبقاته مخکې مګ ذکر کړی و چې مستحيله تعدد ذوات قديم او دا هو غير لازم نه غو لازم نه ده بلکې تعدد ذات او د صفات ده رکم څه باطل دا غلازم نه دکم څه لازم دا غه وای لازم مکم خو په تاسې دغه استحال لازمه شولہ چې لا علم نه قدرت جوړسه او لا علم نه حیات جوړسه او عالم او حی او ګرځید دغه یو عالم او قادر او ګرځید د ثانی او ګرځید د ل فاردی عالم معبود او ګرځید د ل فاردی خلق او کون الواجب او بلدا سلط واجب ګرځید غیر قائم بذاته زکه چا ایلمو ذات یو بل لا علم قائم بذاته نه تكنه ده نضيا خوزاتم خايم بذاته نس الى غير ذلك لدينا على وادي اغنور محلاتنا ازليتنا